В навечерието на китайската нова година ритуали, мистика и партийни доктрини за амбициите на Китай и геополитиката първият ден от китайската нова година започва на новолунието то обикновенно се случва в този период от 21 януари до 20 феврари и всъщност тази година то ще започне тази нощ Добър ден, казвам на Галина Слав. Славова, българска економистка, която работи за голяма международна компания в Източен Китай. Здравейте в студиото на Хоризонт Довет. Добър ден и Шин Това е всъщност китайския израз за честата нова година, защото китайската нова година е един от най-важните празници в цяла източна Азия и се празнува от много народи, не само от китайците, празнува се по един има много общи елементи, а, но всъщност също искам да подчертая, че във вътрешен Китай се е възприело названието не Китайска Нова година, а Пролетен фестивал. А, т.е. и там има, как да кажа нещо, като спор по думите, по изразите, които се използват в континентален Китай Пролетен фестивал, на други места примерно Тайван, Окинава, Камбоджа, Виетнам, Сингапур, Малайзия Нова година. Да, точно така. Сега, а какво знаем за ритуалната страна на това празнуване? А, според, ще кажем, че то се случва според този лунно-слънчев календар. А, какво е примерно значението на този червен цвят? Защото много хора биха си казали от червената Книжка на а, а, uh -huh. Мао а, до червения цвят на новата година. Обаче трябва да имате едно ново че то пък е пролетен фестивал в а, континентален а, Китай. Има ли някакво значение този червен цвят? Откъде е идва? О, да, червеният цвят е всъщност основният цвят на новата година, но сега ще. И почна... не е свързан с Мао? Не е свързан. По-късно са го свързали. Добре. А, но сега ще почна първо от лунно-слънчевия календар. Значи в югоизточна Азия а, се използва лунно-слънчевия календар, при който има 24 месеца и всъщност новата година е началото на първия месец от календара, който винаги се пада на новолуние в този период, който споменахте между 21 януари и 20 февруари. Той е подвижен. А, всъщност, той празник е най-комплексния празник. официално, т.е. официално се дават в различни страни различни дни. В Китай се дават до 7 дена, но като а, празничен комплекс е 15 дена. И като започне сега, да кажем, зад годината на Дракона, сега сме в навечерието, ще завърши след 15 дена с празника на фенерите. Деня на фенерите и това вече края му. Хартияни фенери. Хартията също е някакси много важна работа в целия ритуал и в мистиките. Четох, че има особено значение изгарянето на предишната хартия на декорация, защото това е някакъв ритуал на очистване и почистване. И се питам, има ли някакви аналогии с нашите кукерски празници? Да, аналогията са много, но в същото време са аналогии, но не а, идентични. А, сега, аз ще се върна малко на червения цвят и хартията. А, когато направих а, това приветствие Ши Ниен Ниен също е омофон на един звяр. И всъщност звяра символизира старата година и тя се прогонва, всъщност, всички зли, лоши неща се прогонват чрез червен цвят. Фойерверки изгаряне на всякакви мръсни неща, почистване много добре на дума, и а, посрещане с, на новата година, след този масирано червен а, спектакъл, всъщност даже на нова година хората носят червени дрехи, за да се предпазят от лоши сили и а, слагат а, на родите на всички къщи червени а, стихове написани на червена хартия, пожелателни. А, та, те гонят старите лоши неща от, нова, от старата година и идва новата година. Сега, била сте а, в а, Китай по време на това празнуване, нали? Да. А, всичко това оказвате и през а, така личен, личен опит. Да. Фестивала традиционно виждам, че е време за почитане на божества и на преци. И се запитах как това се вписва в а, а, суровата идеология на комунизма, защото а, ние говорим за един модел на управление в Китай, който е авторитарен. Как това се съчетава с почитане на някой друг, освен на лидера? Лидера, който е в момента, примерно. Авторитарният лидер. Ако се почитат и някакви божества, и някакви преци, пък и конфуции, пък и а, Ами, интересно е, това е интересно като явление. Надявам се, че някой ще го изследва. Аз през цялото почти през всичките години съм посрещала новата година във Вътрешен Китай. Има една много интересен а, опит. Първо аз споменах, че те във Вътрешен Китай го наричат Пролетен фестивал, а не нова година. И съчетава червения цвят с идеологическите символи на комунизма. Като много често можеш да видиш някой да носи националното на Китайската народна република знаме, все едно носи а, червените атрибути, които са шалчета или дрехи за посрещане новата година. Някак си се превземат символите, така ли? Точно така. Те използват червения цвет, трансформират го в а, червения национален флаг и другото, което... И все пак почитания към предци, към други божества и то в множествено число, това не влиза ли в противоречие с авторитета, авторитета на китайската компартия и лидера? Значи, китайската компартия реално не позволява почитанието на, на божествата. Това се прави на ниво а, домашна обстановка вътре в а, къщите. Обаче, а, официално се прави гала-концерт. Това е всъщност държавно организирано мероприятие, което е един 3-4 Часа концерт в навечерато на Нова година, който те обясняват, че са свързали с а, а, вярването, че хората трябва да останат будни в, на бъдни вечер. И на този концерт, той между другото е започнал като мероприятие от, мисля, 1986 година. Mm -hmm. И това е всъщност най-голямата най програма. Която правителството организира във връзка с някакъв правост. Концерти накрая има ли а, слово на лидера по подобие на президентското слово при посрещането на нова година в България? По принцип да. Но, но, но то понякога е накрая, понякога по време, преди концерта, uh -huh. по време им, трябва да има слово на лидера, но имаше години, което нямаше слово на лидера. Сега напоследък пак е почнал. Интересното е обаче, че те се опитват с този концерт да обединят. Цялата китайска диаспора навсякъде по света, както и страни, които Китай има интерес към тях, има включвания в този концерт от различни краища на света. Ага, и тогава се вижда всъщност кои са страните, към които Китай изпитва особена привързаност, така ли? Да, и откъде идват най-често тези послания и включвания? Ами, всъщност китайската диаспора е фокусирана в няколко основно в няколко страни англоязични, като Съединените щати в Великобритания, в Австралия. Идват поздрави от там, разбира се, идват поздрави от по-близките страни, Сингапур. Но интересното е, че, например, на Балканите редовно има поздрав от Сърбия. А там има ли много голяма китайска диаспора? Ами към момента, доколкото разбирам, доста китайци се насочват, защото а, Китай има економически интереси, а, които проявява в Сърбия. И някак си идеята за този проект а, на сегашния ръководител Пътя на а, пътя и пояса а, се припокрива с а, откъде ще има поздрави на Гала концерта за китайския народ. От България има ли? Не. Тоест, можем да допуснем, че а, економическия интерес а, на континентален Китай може също да е водещ за тези страни, които изпращат а, поздрави там, а, а не само наличието или пък отсъствието на реално живееща диаспора. Така излиза. Точно така защото а, китайск а, значи, да кажем, централното правителство в Китай поема инициативата да изпрати групи от журналисти, за да заснемат поздрава. Той се заснема предварително. Тоест а, а, в а, гала концерта го казват а, ето сега пряко включване от се страна с поздрав, но те реално се заснемат а, месеци преди самия концерт и, и даже понякога има някакви проблеми. По време на културната революция, доколкото знам, посрещането на а, това първо новолуние като нова година е било забранено от китайската компартия. А, кога настъпва този обрат с, с гала концерта и въобще с това инкорпориране, опита да бъдат някак си превзети символите, включително на червеното и а, червената книжка на мало така да прихлупи червения цвят на... Новата година. Ами, наистина, през културната революция хората са били изключително притеснени, са били наказвани, ако празнуват. И обрата, настъпва с политиката на отваряне на Китай, т.е. 1986 е първото излъчване на гала концерт. Но тези червени асоциирането на червените, червената символика на празника с червеното знаме, слава богу, не партийното знаме, асоциират националното знаме, а, датира общото от 80-те години насам. А партийното какъв цвят има? Партийното е пак с червено, но е със сърпичук. Сега, дали Китай залага на... А... Религиозно и културно въздействие в разпространение на своето влияние върху съседните страни, примерно в Тайван, защото много анализатори, с които се срещнах, описваха, че има такова нещо. Конкретно богинята Мацо, култът към нея на островите, които са най-близко до а, континентален Китай, имат точно такава роля през религиозна символика да приближат а, Тайван към Китай. А, да, аз а, лично смятам, че Китай наистина иска да има малко експанзионистична визия с разпространението на този празник в съседните страни. А, но, но за мен има два проблема. Първия проблем е, че тази. Това избягване на религиозността във вътрешен Китай е довело до едно неразбиране, упростяване и пренасене на символиката в други аспекти, които не се възприемат от съседните страни. А другото е налаганата нова форма за празнуване на на фестивала просто не отговаря на традициите на останалите страни. Тоест, това няма да е лесна задача, даже да е има. Не, никак. Аз мисля, че е невъзможна задача. Но се опитват. Благодаря ви, Гале... Галена Славова, българска економистка, която работи за голяма международна компания в източен Китай. А, искате нещо да уточните, нещо е неточно ли? Не, аз просто искам да пожелая, защото сега сме в навечерието. Шиниен, Куайла. Чистита нова китайска лунна година. Поглед към китайската нова година, която настъпва тази нощ.